Kilenc. Egy hónappal később elmentem a Raf Breeze Nortonba, és felszálltam egy C-17-esre. A gépen tucatnyi más katona volt, de én voltam az egyetlen potyautas. Edezredes és GLP segítségével titokban szálltam fel, majd belopóztam a pilóta fülke mögötti kabinba. Az alkóvban emeletes ágyak voltak a személyzet számára az éjszakai járatokon. Ahogy a nagy hajtóművek beindultak, ahogy a gép végig robogott a kifutópályán, lefeküdtem az alsóágyra, a kis háti zsákomat párnának használva. Valahol lent a raktérben, a bergenem, szépen be volt pakolva három pár terepszínű nadrággal, három tiszta pólóval, egy pár védőszemüveggel, egy légpárnával, egy kis jegyzetfüzettel, egy tubus naptejjel. Úgy éreztem, ez több, mint elég. Őszintén mondhatom, hogy semmi olyat nem hagytam hátra, amire az életben szükségem volt, vagy amire vágytam, kivéve anyu néhány égszerét, a hajfürtjét a kis kék dobozban, és a róla készült ezüstkeretes fényképet, amely ítonban az asztalomon volt, és amelyet biztonságos helyre rejtettem, és persze a fegyvereimet. A kilenc mm esemet, és az Solcvanat átadtam egy szigorú arcú hivatalnoknak, aki egy acél dobozba zárta őket, amely szintén a raktérbe került. A legélesebben éreztem a hiányukat, mivel életemben először, leszámítva azt az ingatag reggeli párizsi sétát, testőrök nélkül készültem nekivágni a nagyvilágnak. A repülés örökké való volt. Hét óra? Kilenc? Nem tudom megmondani. Úgy éreztem, mintha egy hét lett volna. Próbáltam aludni, de túlságosan tele volt a fejem. Az idő nagy részét bámészkodással töltöttem. A felső ágyat bámultam, a lábamat, hallgattam a motorokat, hallgattam a többi katonát a fedélzeten. játszottam az életemet, apára és vilére gondoltam, és cselszire. Az újságok azt írták, hogy szakítottunk. Az egyik főcím, hurrá, Harry dobott. A távolság, az eltérő életszélok túl sok volt. Elég nehéz volt egy kapcsolatot fenntartani ugyanabban az országban, de mivel én háborúba mentem, ez egyszerűen nem tűnt megvalósíthatónak. Persze ebből semmi sem volt igaz. Nem szakítottunk. Megható, gyengéd búcsút vett tőlem, és megígérte, hogy várni fog rám. Ezért tudta, hogy figyelmen kívül kell hagynia az összes többi újság hírt arról, hogyan reagáltam a szakításra. Állítólag kocsmázni mentem, és benyomtam néhány tucat vodkát, mielőtt betántorogtam egy várakozó autóba. Az egyik újság megkérdezte egy nemrég elesett katona édesanyját, hogy mit szólt ahhoz, hogy nyilvánosan részek voltam. Felháborítónak tartotta. Ha meghalok Afganisztánban, gondoltam, legalább soha többé nem kell látnom egy hamis szalagcímet, nem kell olvasnom egy újabb szégyenletes hazugságot magamról. Sokat gondolkodtam azon a repülőn a haláról. Mit jelentene az? érdekelne -e engem? Próbáltam elképzelni a temetésemet. Állami temetés lenne? Privát? Próbáltam elképzelni a szalagcímeket. Viszlát, Harry? Hogyan emlékezne rám a történelem? A szalagcímek alapján? Vagy azért, aki valójában voltam? Vili a koporsom mögött sétálna. Nagyapa és apa. Mielőtt elhajóztam volna, GLP leültetett, és azt mondta, hogy frissítenem kell a végrendeletemet. A végrendeletemet tényleg? Ha bármi történne, mondta. A palotának tudnia kell, hogy mit akarok tenni a kevéske Holmimmal, és hogy hová akarom, hogy eltemessenek. Olyan egyszerűen, olyan nyugodtan kérdezte, mintha az ember megkérdezne valakit, hogy hol szeretne ebédelni. De ő ebben volt rendkívül tehetséges. Az igazság az igazság volt. Nem volt értelme elhajolni előle. Elfordítottam a tekintetem. Nem igazán tudtam elképzelni olyan helyet, ahol a túlvilágot szeretném eltölteni. Nem jutott eszembe egyetlen hely sem, amit szentnek éreztem volna, kivéve talán altrófot, de az szóba sem jöhetett. Így hát azt mondtam, Frogmore Gardens. Gyönyörű volt, és kisé távol a dolgoktól. Békés. G.L.P. bólintott. Ő majd gondoskodik róla. E gondolatok és visszaemlékezések közepette sikerült néhány percre elbúbiskolnom, és amikor kinyitottam a szemem, épp a kandahári repülőtérre érkeztünk. Ideje felvenni a páncélzatot. Ideje felvenni a kevlárt. Megvártam, hogy a többiek leszálljanak, aztán néhány fickó jelent meg a különleges alakulattól az alkóvban. Visszavették a fegyvereimet, és átadtak egy fiola morfiumot, hogy mindig legyen nálam. Most egy olyan helyen voltunk, ahol a fájdalom, a sérülések, a traumák mindennaposak voltak. Lerohantunk a repülőgépről egy 4x4-es terepjáróba, amelynek ablakai besötétítettek, és az ülések porosak voltak. A bázis egy másik részébe hajtottunk, majd egy portakabinba siettünk. Üres, egy lélek sem volt ott. Hol van mindenki? A pokolba is. A béke már akkor kihirdetése került, amikor én még a levegőben voltam. Nem, az egész bázis küldetésem volt. Körülnéztem. Úgy tűnt, hogy étkezés közepén távoztak. Az asztalokat félig üres pizzás dobozok borították. Próbáltam visszaemlékezni, mit tettem a repülőn. Semmi. Elkezdtem hideg pizzát tömni a számba. Letettem a színházi tesztet, egy utolsó akadálya belépéshez, egy utolsó intézkedés, hogy bebizonyítsam, tudom, hogyan kell végezni a munkámat. Nem sokkal később beültem egy csinukba, és ötven mérföldet repültem egy sokkal kisebb előőrsre, a Dwyer előre tolt támaszpontra. Hosszú, nehézkes név egy olyan helynek, ami alig volt több, mint egy homokzsákokból épített homokvár. Egy homokba burkolódzott katona fogadott, aki azt mondta, hogy parancsot kapott, hogy vezessen körbe. Üdvözöljük dvájerben! Köszönöm. Megkérdeztem, honnan kapta a hely a nevét. Az egyik srácunk, K.I.A. a járműaknára futott. A gyors túra során kiderült, hogy vájer még spártaibb, mint amilyennek a csinukból látszott. Nincs fűtés, kevés fény, kevés víz. Volt vízvezeték, de a csövek általában eldugultak vagy befagytak. Volt egy épület is, amely állítólag zuhanyzóként funkcionált, de azt a tanácsot kaptam, csak saját felelősségedre használd. Alapvetően az idegen vezető azt mondta nekem, hogy csak mondjak le a tisztaságról. Inkább arra koncentrálj, hogy melegen maradj. Ilyen hideg van itt? Vigyorgott. Dwyer körülbelül ötven katonának adott otthont, főleg tüzérségnek és a királyi lovasságnak. Kettesével, hármasával találkoztam velük. Mindegyikük homokos hajú volt, ami alatt azt értem, hogy a hajuk homoktól volt matt. Az arcuk, a nyakuk és a szemhéjuk szintén csupa homokos volt. Úgy néztek ki, mint a sütés előtt megmorzsolt halfilék. Egy órán belül én is így néztem ki. Dvájerben mindenki és minden csupa homok volt, vagy homokkal volt megszórva, vagy homokszínűre volt festve. És a homokszínű sátrakon, homokzsákokon és homokfalakon túl egy végtelen homoktenger volt, finom homok, mint a hintőpor. A fiúk a nap nagy részét azzal töltötték, hogy a homokot bámulták. Így hát miután befejeztem a túrámat, megkaptam a pritsemet és egy kis kaját én is. Azt mondtuk magunknak, hogy az ellenséget keressük, és azt hiszem így is volt, de nem lehetett úgy bámulni azt a sok homok szemet, hogy ne gondoljunk az örökké valóságra is. Az a sok mozgó, kavargó homok éreztet, hogy mond valamit a kozmoszban elfoglalt aprócska helyedről. Hamu a hamuhoz, homok a homokhoz. Még amikor visszavonultam, Letelepettem a fémágyamra, és elaludtam, akkor is a homok járt az eszemben. Hallottam, ahogy odakint csuttogva beszélget önmagával. Éreztem egy szemcsét a nyelvemen, a szemgolyómon. Álmodtam róla, és amikor felébredtem, egy kanálnyi volt a számban.